Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. N-am fost niciodată de acord cu strigătura PSD-Ciuma Roșie, dintr-un motiv care ține de patologie, nu de politică. Ciuma este o boală infecțioasă provocată de o bacterie purtată de purici și șobolani care atacă omul din exterior, Or. PSD e o boală care vine dinăuntru. Există o grupă de boli nedeclanșate de vreun virus, microb sau bacterie și care distrug organismul cu propriile arme. Se numesc boli autoimune pentru că anticorpii, care în mod normal omoară agenții patogeni pătrunși în organism, ajung să se năpustească asupra țesuturilor și organelor pe care ar trebui să le apere. PSD este o boală autoimună pe nume lupus eritematos sistemic. Ca și ciuma, lupusul eritematos umple pielea omului de bube roșu-violacee, semne ale dezastrului din interior. Sângele, rinichii, plămânii, articulațiile, creierul sunt mâncate de anticorpii. Nu altceva face PSD din 1945 și până astăzi. Organele și instituțiile statului sunt penetrate și malformate până la transformarea în opusul lor. Din apărător suprem al justiției în România, Curtea Constituțională, cu anticurpii, Dorneanu și compania, a devenit agresorul în altei curți de justiție, pulverizându-i completurile de cinci și pregătindu-se să le lichideze și pe cele de trei judecători. Secția specială Gestapoul înființat de PSD și T. a pus niște procurori să submineze, să terorizeze și chiar să semi-aresteze cazul Ciuveșii Procurori din DNA, în loc să urmărească infractorii. Parlamentul unei țări e ținut să facă legi în folosul cetățenilor cinstiți. Parlamentul lui Dragnea, Nicolicea, Nicolae, Iordache, ajutat de Ministrul Justiției, a făcut legi pentru a încuraja corupții, hoții, violatorii, ucigașii să-și facă meseria asupra cetățenilor cinstiți și pașnici. Guvernul cel care trebuie să creeze condiții de dezvoltare a economiei s-a aruncat sub conducerea de 2 ani și jumătate a premierului Vâlcov Cavou asupra economiei românești ca un mafiot ciomăgar care cere taxă de protecție. Iar finanțele României atacă băncile din România în cap cu Banca Națională la inițiativa lui Teodorovici Zanfir. Din apărători ai copiilor, femeilor, bătrânilor, jandarmii lui Madame Dan s-au transformat în haidamaci de stat care au hăituit, lovit și gazat copii, femei, bătrâni în piața Victoriei. Polițiștii aceleiași leucocite blonde, având în fișa postului să protejeze Manifestanții pașnici i-au luat pe sus la topoloveni și i-au băgat în dubă. Chiar România a fost împinsă împotriva ei înseși de guvernul tăncilă și europarlamentarii PSD. Efortul de a-i rupe picioarele cu orice preț laurei codruța căveșii, magistrat român cu șanse mari de a ocupa o funcție uriașă în Uniunea Europeană, a stârnit dezaprobarea și disprețul întregului Parlament European. PSD a reușit să întoarcă pe dos principiul democratic pentru ei, victoria în alegeri nu se obține îndemnând cât mai mulți cetățeni la vot, ci ținând prin Meleșcanu, Carmen Dan și rețelele ce aușiste de din ambasadele României cât mai mulți cetățeni departe de urne. PSD nu e ciuma roșie. Este lupul roșu, căci lupus eritematos asta înseamnă în greco-latină. Ciuma nu este ereditară. Lupul roșu, da, e transmisibil genetic în familie. Ciuma astăzi poate fi tratată și vindecată. Lupul roșu e cronic, nu se vindecă niciodată. Există doar medicamente care îl pot ține sub control. Neglijarea medicației duce la pusee grave de tip Dragnea Tăricianu. Iată de ce nu îmi îngădui să fiu fericit, nici optimist. Căci, după tratamentul șoc aplicat de poporul român Lupului Roșu, cea mai mare greșeală e să credem că am scăpat. Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM.